Теплий одяг, якщо не брати до уваги лівчика, трусиків, начільної сирочки, слом, повного набору леді. Там же була і пляшка з прозорою рідиною. Відчуття, що порпаєшся в чужій білизні, стало нестерпним, і він склав усе назад, що правда, відкупоривши перед цим пляшку. Це був спирт. Чим же вони збиралися святкувати Новий рік, якщо все залишилося тут? Можливо, Талезіну вдалося їх переконати, що не варто тягнути цей вантаж у такий маршрут. Тоді йде решта багажу. Виходило, що всі ті молотки, зубила, вони потягли з собою. Жилку, до речі, також. А для чого їй тут знадобився повний гардроб? Ну, труси бісь із ними, жінка все-таки. А шерстяні спортивні костюми? Пухова куртка, наче на полюс. Адже він пояснював, що у печерах не холодно. А порівняно з тим, що робиться на дворі, взагалі тепло. А хто цікаво питиме спирт? Хіба то й вусатий чмурок? Але чому тоді пляшка лежить біля жіночої білизни? Сівши на свою сумку, Сергій притуплився спиною до скелі. Надто багато питань без відповідей, щоб плюнувши на все, їхати додому. Але водночас чогось іще не вистачало, щоб вирушити з західною гілкою, слідом за групою в серце диявола. Машина залишена не в селі, більше того захована, це погано. Їжа і головне пляшки залишені в залі, також погано. Вся підозріла амуніція, узята з собою, і це погано. І раптом. Він вловив ще одну невідповідність. Яким би масивним та потужним не виглядав захований у кущах форт, все-таки це легковик. Ну скільки могло в ньому вміститися? Максимум шість чоловік, якщо тіснитися. Якраз із шести чоловік складається група. Але ж двоє людей лишалися в машині? Не виключено. Вони прибули двома машинами, але одна поїхала. Може, розраховують, що на зворотному шляху місця вистачить? Тоді хто зайвий. Враховуючи наявність мадам, виходило, що Юлія і, напевно, Тализін. Чортівня. Повна. Чортівня, навіть хотівши когось позбутися, навіщо таке організовувати? Та ні, насправді все простіше і банальніше. Він пройшовся ще раз по залі, присівши кілька разів. Коліно в еластичному бенті поводило себе цілком стерпно. З його навичками та досвідом до місця можна було дістатися години за півтори. Якщо там усе гаразд, то ще півтори забере шлях назад. Година їзди додому – саме час зустрічати нове тисячоліття. Ще розмацнувши себе по кишенях, він пірнув у розчелину. Шлях долався легко. Травмоване коліно практично не нагадувало про себе. У свою чергу Сергій намагався максимально його берегти. Скоро все з'ясується, і він закінчить цю незнати, яку з рахунком підземну подорож там, де й починав її. А над своїми тривогами просто посміється. Він вирішив, що розповість усе Марині. Можна буде посміятися разом. Стрілки годинника щойно минули п'яту. Сергій наближався до входу в західну сітку. Досі він рухався єдиним можливим шляхом – коридором завширшки близько метра і завширшки 3-4 метри. Різних поворотів тут не було, особливих перешкод також. Це була західна гілка. Вона тяглася дуже далеко і закінчувалася тупиком. Та в одному з бокових відгалуджень, просто під ногами, відкривалася вузька діра, яка вела донизу, гусяче горло. Надзвичайно вузький прохід міняв кілька разів свій напрямок і нарешті забравши круто вгору, відкривався у невеличку залу, в якій лише невисока назріс людина могла повністю випростатися. Тут починалася західна сітка, найменш вивчений район підземних печер. Ходи розгалуджувалися, і дістатися до серця диявола Звідси можна було кількома шляхами. Який з них обрати, Сергій ще не знав. Можна було довго дискутувати, який з них легший. Думка про це їх з Валерієм могла не співпадати. Разом вони завжди ходили через хмарочос, оскільки там розташовувалися найменш досліджені печери. Але цей маршрут був однозначно важчим. Отже, Талисін мав обрати один з трьох, які залишилися. Який? Але ці вагання знову ж таки були позбавлені глузду. Навіть якби Серій знав, який шлях обрала група, то навряд чи міг би відразу визначити, що краще – йти ним же, чи обійти їх іншим. Зустрічатися з усіма він категорично не бажав. Коридор вперся в стіну. Пройшовши кілька кроків боковою розчілиною, він став на обидва коліни, більше спираючись на здорове, і опустив голову в діру. Цікаво, як вони все-таки протягли сюди рюкзаки, навіть маленькі. Сергій ковзнув головою в касті, по стіні горла і відпустив край входу, вільно прослизнувши донизу. Потім протягнув праву руку вздовж тіла і пройшов нею вперед, намацавши гусячий кадик – камінь, що випирав у вузький прохід. Тут хід горла повертав на 90 градусів і йшов тепер. Горизонтально, тримаючись за кадик, впираючись ногами у виступи на стінах, він перевернувся на бік і пройшов цей виступ. Далі хід горла повертав знову на 90 градусів.